السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعيمه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهدد ومن يقبل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلّم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Ba tuan fadhil yang berbahagia, tuan Hadi Ibrahim selaku pengurusi tuan-tuan imam, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita akan cuba melihat bagaimana ada dua waktu sembahyang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aqalus salawat sembahyang yang agak berat untuk disempurnakan oleh manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna hatin salatin, asal salawati' munafiqin. Ya al munafiqin. Ygna al isya' wal fajr. Walau yagamun ma fihnya min al adzri, la attohma walau habwa. Maksudnya, sesungguhnya dua salat isyak dan subuh adalah lebih berat untuk dikerjakan oleh mereka yakni golongan munafik dan jika seandainya mereka itu mengetahui tentang ganjarannya nescaya mereka akan mendatangi kedua-dua solat tersebut walaupun dengan merangkak kata ibnu umar jika kami dapati ada orang yang ketinggalan solat isyak dan solat subuh dengan berjamaah Maka kami terus meletakkan buruk sangka terhadapnya. Bahawa dia itu mungkin seorang munafik. Di dalam hadis ini. Nabi SAW. Menyebut bagaimana dua salat. Iaitu isyak dan subuh. Merupakan... Salat yang membebankan manusia Walau bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala Memberi ganjaran yang cukup besar Kepada kedua-dua sembahyang ini Besarnya ganjaran ini Sekiranya diketahui oleh manusia Nescaya manusia akan datang ke masjid Akan menunaikan salat ini secara berjamaah walaupun kehadiran mereka ke masjid dengan cara meraka menandakan satu kelebihan yang besar tetapi di sana ada golongan munafik golongan munafik ini dia tidak nampak ganjaran daripada Allah dia tidak sedar bagaimana balasan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan ibnu umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Apabila dia melihat ha, seseorang yang tidak menunaikan salat, ha, subuh ataupun isyad secara berjamaah. Lalu dia meletakkan satu tanggapan yang buruk ha, dalam kepala dia. Kemungkinan besar orang ini adalah seorang yang munafik. Ha, seorang yang munafik iaitulah ha, orang yang mempunyai ha, hati yang terlalu sakit dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ah ha, kita tunggu masuk kepada dosa besar yang kelima iaitulah tidak mengeluarkan zakat. Suang kita dia ambil Zakat selepas daripada sembahyang. Walaupun di segi tertib. Kita sembahyang puasa. Tapi diambil sembahyang zakat baru berpuasa. Mengapa didahulukan ibadat zakat. Ataupun isu manusia meninggalkan zakat. Di dalam kitab Al-Kabarir. Kerana apabila dilihat. Manusia yang paling. Ramai tinggal ibadat ini berbanding dengan puasa adalah zakat zakat ramai orang tinggal, ha, orang lupa untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta benda mereka ha, dan untuk diberikan kepada orang-orang yang berak, ha, berbanding dengan ibadat puasa ibadat puasa ini oleh kerana dia datang sekali setahun ha, sekali setahun dan disambut secara meriah biasanya disambut secara meriah. sebab itu kadang-kadang kita lihat orang tak sembahyang tapi puasa hari ini penyakit manusia ha? dia puasa kenapa? ada orang berpuasa kerana dia nak berhari raya dia berasa tak tak berapa zub mana berhari raya kalau tak puasa ha? padahal puasa itu wajib hari raya ini sunnah ya? ha? sunnah Ha, maka kalau nak banding dengan isu mengeluarkan zakat Ramai manusia yang cuai dalam perkara mengeluarkan zakat Maka didaulukan ibadat zakat ataupun isu zakat ini Berbanding dengan isu ha, yang melibatkan puasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala yahsabannan lazina yabhaluna bima atahumallahu min kabblin wa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayatawaquna ma baqidu bihi yawm alqiyamah surah ali imran 180 artinya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnianya itu akan menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka tahan dengan cara bakhil itu akan dikalungkan kelah pada hari bilahirnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini membawa beberapa ayat di dalam al-Quranul Karim. Di antaranya ayat yang sama-sama kita dengar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut soal harta di dunia. Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dengan menyangka bahawa apabila dia tidak mengeluarkan zakat. Seolah-olah dia rasa bahawa harta dia tidak habis. Harta dia lebih banyak. Lalu dia menganggapkan tidak mengeluarkan zakat ini membawa kebaikan baginya. Terutama sekali dalam kehidupan di dunia. Dia rasa lebih baik. Kerana kalau keluar zakat, duit kita habis. Orang yang seumpama ini, dia tidak nampak bagaimana percaturan harta benda adalah percaturan mutlak bagi Allah Subhanahu SWT. Kita tidak mampu nak mengawal harta benda kita. Tak mampu. Kita tak boleh nak jaga. Penjagaan harta benda manusia Penambahan harta benda Kepada manusia Ataupun mengurangkan harta benda Kepada manusia Merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala Secara mutlak Ada manusia yang kita Tidak jangka dia boleh jadi kaya Dia boleh jadi kaya Kaya lagi. Ah ya? ha, Pernah berkawan dengan kita zaman budak-budak dulu Daripada setolah rendah benuh ha? Cikgu mengajar Dia takerti Ha? matematik tak reti, apa tak reti. Ah ha? berpisah dengan kita lama. Berjumpa umur 30 tahun. 30 tahun. Kita baru masuk universiti, ah ha? masuk universiti, keluar universiti. Kita tahu dia tak belajar. Tengok-tengok dia kaya-raya. Sebab apa? Ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menyusun atur harta benda ini kadang-kadang milik orang ni, kadang-kadang milik orang ni. Ha, itu kelebihan ha, yang ada pada Allah Dan Allah nak bagi kepada manusia ha, Diberi ha, bagaimana manusia memegang amanah daripada Allah Begitu juga kadang-kadang kita lihat seorang manusia kaya raya ha, Kaya raya Lama kita tak jumpa Jumpa-jumpa berjalan kaki Berjalan kaki Kita tanya orang orang kata bankrat dia ni, orang kata itu, orang kata ini macam-macam. Ah, -macam, ha? dulu kaya raya. Ha? Semua jenis kereta yang keluar, ah ha, dia dulu pakai. Ah ha, dia dulu pakai. Orang lain tak boleh pakai dia dah pakai. Ha? Kemudian kita berjumpa berjalan. Ah ha? banyak ini banyak berlaku. Macam-macam boleh terjadi. Harta benda kita wal aizu Ah ha, kadang-kadang ha, rumah kita terbakar. Kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. Ini adalah al. Sebab itu Allah jadikan salah satu daripada kaedah supaya Allah menjaga harta benda manusia ini dengan cara dikeluarkan zakat. Bila kita keluarkan zakat, dia adalah salah satu daripada peraturan yang ditetap oleh Allah. Sebab itu zakat ini dinamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala az-zakat dengan membawa arti an numu wal-barakah. Bila kita keluarkan zakat, harta bela kita itu akan menjadi subur dan akan bertambah. Allah bagi jaminan dan kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ha, berbohong dalam perkara ini. Janji dia akan ditunaikan. Allah tak berbohong. Bila disebut zakat, an-numu, numu maknanya dia akan subur, dia akan hidup. Ini kelebihan zakat. Kemudian wal barakah Harta tersebut ada keberkatan. Harta kita, kita tak keluar zakat, tak ada berkat. Bila tidak ada keberkatan, kita makan, kita bagi kepada anak-anak kita, isteri kita, hati kita jadi peras. Barangkali disebabkan zakat, kita jadi berat nak sembahyang. Disebabkan zakat, kita jadi ha, kurang amal ibadat yang lain. Begitu juga kalau kita bagi kepada anak-anak kita. Menyebabkan hati anak kita boleh jadi keras. Ha, isteri kita hatinya keras. Menyebabkan timbul seribu satu masalah di dalam keluarga. Ini kita penebihar. Bila harga benda yang kita cari tidak diberkati oleh Allah SWT. Maka zakat adalah salah satu daripada peraturan yang ditetap oleh Allah. An-Numu'ah. Harta kita subur, wal barakah dan harta kita mempunyai keberkatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kepada anak isteri, Allah subhanahu wa ta'ala anugerah keberkatan. Jiwanya tenang, rasa kasih, rasa sayang kepada dua ibu bapa. Kasih sayang isteri, anak-anak kepada bapa, kepada ibunya tidak ternilai sebenarnya harga orang yang mempunyai masallah dalam keluarga wal haazubillah kita pohon pada lindungan anak yang derhaka kepada dua ibu bapa kalau nak bayar sejuta pun tak padan sejuta nak bayar pun tak padan zakat kita tak sampai sejuta kecuali orang yang kaya betul kaya betul itu, itu ceritalah ah apa kalau orang kaya betul sekalipun anak yang derhaka kepada dua ibu bapa timu masallah dalam keluarga kadang-kadang anak nak tipu kata bapak begini-begini. Nak bayar 10 juta pun tak ada. Sebab itu al-barakah dalam zakat ini perlu kita kena kawal, perlu kita kena jaga mudah-mudahan al-barakah dalam kehidupan kita ini sentiasa dilimpah oleh Allah Subhanahu Allah juga berfirman, "Wa wailun lil-musyrikin alladhina la yu'thuna az-zakah." surah Al kusilat -Fusil, artinya dan kecelakaan besar bagi mereka yang menyengutukan Allah mereka yang tidak mengeluarkan zakat orang yang tidak mengeluarkan zakat dalam ayat ini pula Allah menyifatkan mereka ini setanding dengan orang yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga firmanya والذين يكذّزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنّتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذّزون. Artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya. Yakni mengeluarkan zakatnya di jalan Allah. Maka beritahukanlah mereka dengan seksaan, fidyah. Yakni yang akan diterima mereka pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahannam. Lalu disereka dengannya dahi lambung dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibatnya apa yang kamu simpan itu. Ha, ini satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada emas dan perak. Termasuk juga di dalamnya ha, duit. Ataupun termasuk juga di dalamnya makanan asasi kaedah di dalam al-Quranul Karim apabila disebut benda yang besar maka yang kecil dia masuk dalam ini. dia hukum dia begitu dalam Quran apabila disebut orang lelaki bukan bermakna ah muslimat terlepas daripada hukuman tersebut ah dia masuk ah, secara automatik jadi ayat ini Allah menyebut emas dan perak kenapa duit ini disandarkan kepada emas dan perak Ah ha, banyak mana satu negara mengeluarkan duit negara tersebut dia mesti ada satu aset emas ha, yang disimpan di dalam bank ah ha, barulah ah ha, duit itu ah ha, nilai dia digantung kepada emas. Karena duit ini dia kertas tak ada apa benda. Mesti ada ikatannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu ah ha, Allah ambil terus emas dan perak disebut yang tidak mengeluarkan zakat maka zakat keuangan dia masuk di sana ha, zakat uh, tanaman masuk di sana, zakat yang membabitkan haiwan, ternakan kita ha, semua sekali dia masuk di sini orang yang menyimpan harta ini sama ada dia menyimpan emas dan perak, ha, orang yang berniaga emas dan perak dia simpan ataupun orang yang mempunyai harta benda ada duit yang banyak ada lembu yang ramai Kambing yang ramai Unta yang ramai Ataupun tanaman yang banyak Dia ada sawah padi Beratus-ratuh heka ha? Sawah padi tidak banyak sangat ha? Untuk mewajibkan seseorang itu Mengeluarkan zakat Dia ada harta benda yang seumpama ini Tiba-tiba dia simpan harta ini Untuk kepentingan diri dia Dia tidak mau mengeluarkan zakat ha? Ada manusia dia kata Keluar zakat habis pinti dia sebut pun dah. Ha, keluar zakat habis duit. Macam mana tak habis dia kata. Kalau kita ada 100 hinggit. Buat keluar zakat 20 hinggit. Tinggal 80. Ha, keluar 20 hinggit. Tinggal 80. Dia tidak fikir apa benda yang akan jadi. Hari depannya. Hari depan kita macam mana? Orang yang tanam padi. Ha, bila dia fikir macam tu. Dia tak fikir kalau dia keluarkan zakat insya-Allah tahun hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tanaman dia lebih baik begitu juga pemeliharaan binatang binatang kita tak tahu kita tak tahu binatang akan dilanda penyakit binatang akan mati macam-macam jaminan daripada Allah hak sebenar kita ada an-numu wal barakah ha dia boleh berkembang subur dia ada keberkatan di sana apabila kita keluarkan zakat itu di dunia. Di hari akhirat, Allah memberi satu amaran yang keras. Iaitulah orang yang mengumpulkan harta benda mereka. Ha? Tidak dikeluarkan di jalan Allah. yakni tidak dikeluarkan zakat. Lalu harta benda mereka, emas dan perak ini, dicairkan oleh Allah SWT di dalam api neraka. Ha? Kemudian di jirus. Ha? Jirus atas dari. Ha, jiru, atas lambu, atas belakang atas punggung, orang yang tidak mengeluarkan zakat, ini balasan yang ha, keras daripada Allah subhanahu wa ta'ala selepas daripada kita mati pokoknya, ha, tak adan kalau kita tak nak keluar zakat zakat ini pada umumnya ha, 2.5% ha, sikit saja, ha, bukan 25%, 2.5% sikit saja, ha, zakat ha, yang perlu kita keluarkan dan kita keluarkan zakat ini. Hikmah di dunia ini terlalu banyak. Di dunia ini. Orang yang kaya kita berada. Kita bagi kepada fakir miskin. Ha, fukorok wal masyakin. Yang pertama sekali kita kena kenali. Fukorok dan masyakin di kalangan keluarga kita. Ha, di kalangan keluarga kita. Ha, dalam keluarga kita. Ha, ada anak beranak kita. Anak, anak saudara kita ke siapakah. Ha, selain daripada di bawah tanggungan kita. Jangan bagi kepada anak pula. Ha itu tak boleh. Ha zakat tak boleh kita bagi kepada orang di bawah tanggungan kita. Sebab apa? Orang di bawah tanggungan kita ini memang kita kena bagi duit lain. Ha yang anak kita, isteri kita, ibu dan bapa kita ke atas. Ha datuk kita itu tak boleh keluar zakat. Yang boleh keluar zakat tidak di bawah tanggungan kita. Ha bermula daripada anak saudara. Ha kecuali anak saudara ni kita yang bela. Ah ha, duduk dengan kita. Ah ha, itu tak boleh kita keluarkan zakat. Ah ha, kiranya ada anak saudara yang kita tidak ha, pelihara dia, sepupu kita yang kita tak pelihara. Ini adalah orang yang lebih utama untuk kita keluarkan zakat kepada mereka. Mengapa Allah utamakan zawil kurba? Ah ha, zawil kurba. wal yatama. Zawil kurba lebih dulu daripada anak, -anak yatim. Sebab keluarga yang terdekat ini dia mudah terasa. Dia tahu pot sedara aku ni. Allah bagi kepada orang lain. Aku tak bagi. Ha? Aku tak bagi. Dia duduk belajar. Ha, ha, duit tak ada. Apa benda tak ada. Orang susah. Tiba-tiba ha, dengar pot sedara dia ni. Bagi kepada orang lain. Sukuh sakal. Dia tak bagi. Mudah terasa hati. Ha, dan berlaku. Ha, satu perasaan yang tidak baik. Ha, di dalam keluarga. Ha, mari berasa. Ha, saka tak baik dalam keluarga. Saya ada pengalaman benda macam itu. Saya sebutlah. Ha, waktu saya belajar dulu. Iyalah. Saya ni keluarga yang terlalu. Ha, maknanya miskinlah. Bila belajar luar negara. Sampai saya bertekad. Ha, bertekad. Kata ni tak malu kalau ni sedekah. Kerana ha, nak melanjutkan pelajaran. Tapi Alhamdulillah. Ha, saya tak dalam kepala saya. Aku tak malu kalau nak apa-apa dalam masjid. akan ha, aku nak kamu belajar. Ha, keluarga ha. tak boleh hantar dulu. Sekali-sekali ha, terdengar. Pok sedara, keluar zakat orang ni, orang ni. Hancur hati. Ha, kata, ish, teringat ke anak sedara. Ha, sampai ke tahap bila kita balik, kita terasa lagi. Terasa lagi. Ha, kerana susah. Ha, waktu belajar dulu, kalau saya memang susah lah. Ha, susah. Ha, tapi, Alhamdulillah, Allah bagi. Azam tu tinggi. Saya kata, kok macam mana sekalipun, selagi tak habis masa, saya tak akan balik. Sampai ke tahap kena saya ambil kulit timur. Arak ha, makan. Ha, siang hari saya pergi balik. Ha, malam saya pergi ambil sayur. Makan sayur timur. Ha, Nasi dengan sayur timur. Ha, sayur timur yang orang tahu. Ha, yang orang buat. Sampai ke tahap itu. Banyak kali. Bukan sekali dua kali. Ha. Maknanya. Memang kita akan terasa hati. Mereka Sebab itulah. Allah subhanahu wa ta'ala dia sebut. Ha? Zawil kurba. Zawil kurba waliyatama walmasajid. Yang pertama sekali mesti kita kena utamakan kaum kerabat kita. Jangan bagi semua kepada kaum kerabat, kena bagi juga, ha, Anak-anak yatim yang ada bermula daripada kampung kita. Jangan kita landa tempat lain. Setengah orang dia terukur dalam kampung dia. Dia pergi landa tempat lain. Kenapa anak yatim duduk di kampunglah? Tak boleh. Kenapa bila kita bagi kampung lain anak yatim yang ada di sekeliling kita yang menjadi jiran tetangga kepada kita dia akan terasa hati. Apa cerita pak cik ni? Apa cerita tokek ni? Apa cerita si anu bin jalu? Ha? di sana dia bagi di kampung sendiri tak bagi. Menyebabkan berlaku barang berlaku. Ha perasaan, ha orang akan rasa hati. Ha? sebab apa? berlaku macam itu. sebab itu Allah sebut anak yatim kemudian baru ha, fukara dan masyakim orang-orang miskin anak yatim lebih utama daripada fukara dan masyakim ha, sehingga ulama mengatakan walaupun anak yatim itu orang kaya ha, sebab apa? dia not satu ha, satu perasaan anak yatim ini tidak ada bapa tidak ada ibu jadi bila kita bagi dalam perkara anak yatim dia bukan masalah hantar sebab itu anak yatim yang kaya. Ha? Anak yatim yang kaya. Ha? Kita mendekati dia. Kita benda dia. Ha? Di samping. Ha? Kita bagi. Walaupun dia kaya. Ha? Duit kita bagi sikit. Dia boleh beli aiskrim ke. Dia boleh beli apa. Dia terasa bahawa ada orang yang membela dia. Dia mahal di sana. Ha? Mahal di sana. Ada pun fakir miskin. Dia nak kepada duit. nak kepada duit semata-mata. Dan duit ni tak kena cukup. Sebab itu diutamakan kepada anak yatim. Ha, duit ni, pakai miskin, kita bagi lima ringgit. Tak cukup. Bagi sepuluh ringgit, tak cukup. Bagi lima puluh ringgit, tak cukup juga. Ha. Anak yatim, walaupun dia kaya, kita bagi sikit. Dia terasa bahawa ada orang yang membela, yang mengganti tempat ibu bapa dia yang telah meninggal dunia. Ha, sebab itulah, ha, Zawil Qurba, Wal Yatama, Wal Masyakim. Ha, itu di segi tertib dan kita kena tengok orang yang terdekat anak yatim yang pertama di kalangan keluarga kita kemudian dia berpindah kepada ah ha, yang duduk sekampung dengan kita yang menjadi jiran kepada kita begitu juga fakir miskin fakir miskin kena tengok gawi korban dulu anak beranak dulu lepas pada itu baru anak-anak yatim lepas daripada itu ah ha, barulah fakir miskin ini kita ha, jangan abai perkara ini ha, saya sebut ini akan ha, alhamar kadang-kadang kita terlupa anak saudara kita. Oleh kerana anak saudara kita duduk jauh. Kita duduk selalu. Anak saudara kita ni duduk perlantai. Duduk di Johor. Kita terlupa. Ha? Kita terlupa. Kita kalau kita ada harta benda zakat, kita kena ingat, seboleh-bolehnya kita senaraikan. Senaraikan supaya tidak terlupa. Zawil korba, kita senaraikan. Siapa anak saudara kita? Adik-beradik kita yang susah, yang berhak menerima, ha, menerima zakat. Kita kena senarai. Allah sebut benar-benar Allah tahu ramai manusia terlupa. Dia terlupa masalah zawil korban. Ha, jadi sebab itu, ha, anak yakin kalau boleh, yang kita duduk dalam taman ke, duduk di kampung kita ke, ha, kita duduk di Kuala Lumpur, ha, asalnya tempat ini. Ha, kita kena ada senarai dalam kampung kita siapa? Fakir miskin. Dan kalau boleh, kita seluruhkan sendiri. Kita seluruh sendiri kepada ha, Orang yang berhak menerima zakat ha, Jangan kirih-kirih lah Boleh kirim Di segi hukumnya soh ha, Tapi sebaik-baik yang paling akhbal Iaitulah Yadul ha, ya biyadin Yang disebut Iaitulah tangan ke tangan Itu ha, Dalam konsep pemberian ini ha, Allah SWT Sebut kepada kita Supaya kita sumbangkan sendiri tumbang gas diri kita olokkan sendiri ha, ah mudah mudah-mudahan insya-Allah bila kita berdepan dengan orang fakir miskin kita pun rasa ihsan kita pun rasa bahawa alhamdulillah Allah bagi aku ni ya. ada kelebihan orang lain Allah tak bagi paling-paling tidak kita sedar ah ha, kita sedar dan mudah-mudahan kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah Dan menurut keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, artinya orang yang memiliki emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat dia akan disereka dengan api neraka, dipanasi sereka itu dengan api neraka jahanam, Buat menggosok punggung, dahi dan lambung mereka, dan setiap kali menjadi dingin lalu kembali dipanaskan yang setiap hari selama 50000 tahun hingga Allah menghukum al itu di antara manusia lalu manusia melihat jalannya apakah dia akan menuju ke syurga atau ke neraka nabi pun ditanya ya rasulullah bagaimanakah orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya nabi menjawab bagi pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya jika telah sampai nisab Ketentuan jumlah yang dimilikinya nanti pada hari kiamat akan berada pada ha, dataran yang tas tanahnya. Yang lengkap unta itu dengan anak-anak yang akan memijak-mijak orang yang tidak mahu mengeluarkan zakatnya itu. Dan menggigitnya dengan mulutnya. Dan setiap, ha, setiap selesai menggigit unta yang pertama itu. Lalu diulangi kembali oleh unta yang terakhir pada hari kiamat. Yang lamanya sehari sama dengan 50 ribu tahun. Karena ya, yakni 50 ribu tahun dunia. Hingga Allah memutuskannya. Lalu ia pun akan tahu jurusan mana yang akan dituju. Syurga atau neraka. Nabi pun ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah bagaimana jika tidak mengeluarkan zakat lembu atau kambing Nabi menjawab bagi pemilik lembu atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya nanti pada hari kiamat dia akan berada pada dataran yang kasar yang binatang-binatang itu bertanduk dan akan menanduk orang yang tidak berzakat lembu atau kambing itu dan akan memijak dengan kakinya. Dan setiap berlalu binatan yang pertama. Lalu diulangi oleh binatan yang terakhir. Pada hari yang selama. Lamanya sama dengan 50 ribu tahun ah, di dunia. Hingga Allah memutusnya. Lalu orang itu akan melihat jurusannya. Kemana ia akan menuju syurga ataupun neraka. A'wal iya billah Ini salah satu daripada gambaran. Yang Allah gambar. Kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ha. kalau emas dan tera akan dicair dijadikan sereko oleh Allah, akan digosok belakang manusia, muka manusia. Ha. digosok oleh Allah, ha. satu hari sama dengan 50000 tahun. Ha 50000 tahun. Ha. Ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Ha kalau habis 1000 pun tak apa dah. Ha. satu hari hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ha cukup dah. Lebih daripada teruk. Hapta kalau ambil sama hari pun teruk. Ha, kita hidup 40 tahun atas dunia. Ha, hari akhirat masuk tengah ke 40 tahun juga. Tak padan tau. Tak, ha, tak padan. Ha, Apa tu? kalau satu hari di dunia ini sama dengan 1000 tahun hari Akharat. Ha, dan di sini dalam bak zakat ini disebut. Satu hari di dunia sama dengan 50 ribu tahun. Ha, satu hari akhirat sama dengan 50 ribu tahun dunia. Uh, wa al jadi sebab itu balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala uh, terlalu teruk dalam perkara ini Nabi s.a.w bersabda awwalu sanatin yakuluna an-nar amirul musallad wa, wa dhusru wat min malin la yu'addi haqqallahi ta'ala min malihi wa faqirun faqir yang pertama dari tiga kelompok yang akan memasuki neraka iaitu yang pertama pengawas ataupun amir yang kejam ha, yakni pemimpin, pemerintah yang kejam yang kedua orang memiliki kekayaan yang tidak mengeluarkan zakat harta yang ketiga orang yang fakir dan sombong pula ha, ini tiga golongan manusia yang disebut oleh Allah dalam satu senarai. Ha, satu senarai. Ah ha, Pemimpin ataupun bila kita ada kuasa, kita mengkhianati orang. Kita mengzalimi manusia. Ha, mengzalimi manusia, tak boleh. Ha, hukum manusia yang bersalah, itu adalah hak yang mesti diberi. Ha, orang bersalah, ha, kita sebagai hakim, kita bicarakan supaya benar. Tapi kalau kita mengzalimi, ha, kita mengzalimi, ada orang ambil kesempatan, Ha, supaya dikhianati, supaya di tak boleh. Ha, kita tangkap orang, bubuh air eski, tak boleh. Dia kena bicara. Ha, dalam Islam, tak boleh kita buat macam ni. Sekiranya kita buat macam ni, kita akan termasuk di dalam ha, hadis yang seumpama ini. Yang kedua, Allah senaraikan iaitulah, orang yang saya tak keluarkan. zakat. Ha, sebagaimana yang, ha, yang kita belajar. Yang ketiga, iaitulah, orang yang fakir, miskin, tapi sombong. Dia ada juga jenis manusia macam Ah, ha? miskin tapi sombong. Masjid tak mari, ah ha? dengan orang pun dia tak bergaul, ah ha? dia tak macam-macam, sombong. Ah ha? kita nak minta tolong pun jenis payah. Ah ha? payah begira, ah ha? payah dia ni kira minta sedekah. Nak minta tolong pun payah, nak bergaul dengan orang pun payah, tak bermasyarakat, ah ha? pakah duduk dengan begitu. Ada juga manusia yang miskin tapi sombong dimasuk neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulan ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang dapat menyampaikannya untuk berhaji ke Baitullah tetapi orang itu tidak mahu berhaji. Atau orang yang telah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat tetapi tidak mahu mengeluarkannya kalau orang yang bersangkutan akan meminta dikembalikan ke dunia ketika mati nanti lalu seseorang mengatakan kepada Ibnu Abbas takutlah kamu kepada Allah hai Ibnu Abbas sesungguhnya yang minta dikembalikan ke dunia itu adalah orang yang kafir saja maka Ibnu Abbas menjawab aku akan membacakan padamu ayat al-Quran yang membicarakan hal tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين artinya dan belanjakanlah yakni keluarkanlah zakat dari sebahagian apa yang telah kami berikan padamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antaramu. lalu ia berkata ya tuhanku mengapakah engkau tidak ...menangguhkan kematianku... ...sampai pada waktu yang dekat... ...menyebabkan aku dapat bersedekah... La, ...yakni... ...mengeluarkan zakat ...dan aku termasuk orang-orang yang salih... ...yakni berhaji. Ayat ini... ...hadirin dan hadirat ...muslimin dan muslimat... ...yang dirahmati Allah sekalian... ...disebut oleh para alim ulama' mufassirin... ...dua bentuk manusia. Bila dia nak mati... Sampai waktu nazak. Waktu nazak ini Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kepada manusia Antara dua Bila kita nak mati Orang yang salih Dia akan nampak taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala Menyebabkan dia akan lupa Kepada semua kepentingan dunia Walaupun dia ada duit Banyak mana sekalipun yang bakal Dia akan tinggal Kemudian dia tak ada anuk sebagai contoh Tidak ada anuk Ah ha, duit dia ni barangkali akan pergi ke Baitul Mal ke apa ke, ha? akan pergi ke Amanah Raya. Ha, kalau dalam konteks negara kita, duit dia ni ah ha, hak keturunan. Sudah tentulah seseorang itu dia akan sayang kepada harta, tapi dia ni orang yang soleh. Ha? Orang yang soleh disebut di dalam kitab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bentangkan taman syurga sehingga dia rasa bahawa harta dia yang banyak ini sebagaimana debu. Dia tak sayang langsung. Kenapa dia nampak taman syurga Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Dia tahu bahawa kehidupan dia di taman syurga ini tak boleh nak banding dengan harta dia yang banyak, dengan rumah dia yang besar, itu semua kecil. Dia nampak ini hebat. Sehingga dia terlalu nak pergi ke alam yang kekal abadi. Ha? alam dunia ini dia tahu kalau ada harta banyak pun Harta banyaknya kalau zaman muda, kita rasa nekmah lah. Boleh makan itu, makan ini. Kalau umur 80, harta banyak, ni buat apa benda. Ha, nak naik kereta, pun sakit belakang. Nak duduk dalam rumah pun sakit pinggang sana, sakit pinggang sini. Ha, kecil manis sana, kecil manis sini. Macam-macam kata. Taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini kekal abadi. Tak ada sakit. Di hari akhirat, orang yang mendapat nekmat daripada Allah. Dia tak ada kecil, manis, berapa. Makanlah nak tak daruh, apa benda. Ha? Nak minum ala, banyak mana sekalipun. Tidak ada halangan. Kita nak duduk dengan bidai dari, ramah mana sekalipun, tak ada masalah. Hari ini kita umur 40 tu pun, kena cari tukar alih dah. Ha? Hari akhirat tak payah tukar ali. Ha, tak payah suka Ali, tak payah apa ha? diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tak ada sakit apa? menyebabkan orang yang kaya macam mana sekalipun bila dia tengok taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala dia terasa sangatlah pergi menyebabkan apabila malaikat cabut nyawa dia sudahlah dicabut selembut sutera yang lembut bila dicabut wajah dia tersenyum. sebaliknya orang yang taleh orang yang jahat ha jahat kalau kita baca di dalam kitab kita Allah Subhanahu wa taala bentalkan di hadapan dia lubang-lubang daripada lubang api neraka maka dia faham ini adalah tempat dia lalu dia tidak tak mau pergi sudahlah dia tak mau pergi malaikat cabutnya nyawa dia sebagaimana dicabutnya sebatang kayu yang penuh dengan duit. Ha? ditarik oleh malaikat disenyah oleh malaikat sebagaimana senyah sebatang kayu yang ada dalam tubuh manusia yang penuh dengan duri ha? dicabut ha? sehingga ada orang yang mati terbeliuh mata macam-macam ha? itu bentuk penyeksaan daripada Allah Subhanahu SWT jadi manusia yang ha, mendapat Azab daripada Allah waktu dia nak mati di antaranya dua golongan manusia mengikut ayat ini ha? mengikut ayat wa alfiqu mimma min qabli an ya'tiyakum hendaklah kamu belanja sebahagian daripada harta kamu sebelum daripada sampainya waktu ajal belanja macam mana Ulama tafsir mengatakan yang pertama iaitu lah zakat yang keduanya menunaikan ibadat haji ada orang kaya raya tak keluar zakat begitu juga ada orang yang harta dia banyak tak pergi ke mekah, tak menunaikan ibadat haji ini kena berwaspada, ramai ada orang kadang-kadang dia pegang para haji ini kena tunggu tua dia kata kalau pergi haji muda-muda payah nak joli, dia tahu kalau dia ni mati tua ramai ulama mengatakan bahawa orang yang kaya, dia tak pergi kerutuk, lalu dia masih tak boleh upah haji nak upah boleh tapi Allah tak terima sebab apa? alasan kuat dia sendiri tak nak pergi apa cerita orang lain bersungguh nak upah haji dia kan eh? isteri dia bersungguh nak upah. Ha, upah haji untuk suami suami bersungguh sangat nak upah haji pada isteri, waktu dia hidup dia tak nak pergi Orang lain bersungguh. Allah tak akan terima. Hari ini kena ingat. Dia berat benar. Jadi sebab itu. Haji rukun Islam. Yang kelima. Diwajib oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mampu. Yang tidak mampu tak wali. Tak payah nak ikhtiar. Tak payah nak berhutang dengan orang. Ada orang kadang-kadang dia nak menyusahkan diri dia. Ha, berhutan sana, berhutan sini, tak ada jaminan nak bayar. Sebab apa? Nak ke Mekah. Ini tak betul. Ha, tak betul. Dia boleh jadi haram. Pembergian kita ke Tanah Suci Mekah boleh jadi haram. Sebab apa? Syarat dia mesti kita mempunyai harta. Jangan kita menyusahkan diri kita. Jangan kita menyusahkan orang lain. Ni ada sampai ke tahap jual sana, jual sini, begitu, begini, macam-macam benda. Ha, Kenapa? Nak pergi ke Mekah. Ha? Ada tanuh sekeping je ya ada tanuh. Ha, bila kita dah dewasa ada tanuh sekeping je. Ha, tanuh ini anak kita nak buat rumah kita ada anak apa, apa semua sekali macam-macam. Jualkan anak pergi ke bekuah itu bertanggung dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat. Kita bila kita berazam betul-betul kita azam kita nak pergi ke Mekah begini tapi oleh kerana Allah tak bagi rezeki kepada kita insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi ganjaran yang besar. Ha? dalam masalah agama ini ha kita kena ingat sebab syaitan ini dia masuk dalam semua kita. Ada manusia dirusakkan dengan agama dia sendiri. Dirusakkan oleh syaitan dengan agama dia sendiri. Ha berotak sana sini sana kenapa nak pergi Mekah tak betul ini tak betul menyebabkan pergi ke Mekah dah lantih dia akan dapat kemerukaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tak boleh ma macam ni ha. kemudian ada manusia pun no? duit banyak kereta lepas tukar-tukar lepas tukar-tukar rumah lepas sambung-sambung lepas bubur tu tukar-cat lain Australia ha. pergi dah London pergi dah Amerika pergi dah Mekah tak begini ha, Ada juga jenis macam ini ha, Jadi kumpulan yang seumpama ini ha, Dia masuk ha, dalam ayat ini ha, Sama sebagaimana Orang yang tidak mengeluarkan zakat ha, Jadi kumpulan ini ha, Dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dengan seksaan ha, yang begitu dahsyat Dia juga ditanya Siapakah yang wajib berzakan itu Dijawab olehnya jika memiliki harta sebanyak dua rakuh dirham, maka baginya wajib mengeluarkan zakat. Lalu ditanyakan pula, siapakah yang wajib baginya berhaji? Dijawab yang memiliki perbekalan dan kenderaan. Ha, maknanya, kalau zaman Rasulullah SAW, wajib haji ini siapa dia? Orang yang ada harta, kemudian dia ada bekal. Ha, boleh tinggal kepada isteri dia Kemudian bekalan dia Untuk dia makan sehingga selesai musim haji Wajib ha, Menunaikan ibadat haji Maknanya ibadat haji ni ha, Tidak nanti kita ni kaya raya tidak? Ha, Bila kita rasa ha, Kita boleh menyempurnakan ibadat haji Maka ibadat haji ni wajib Ke atas kita ha, Terus kita kena daftar ha, Daftar siap-siap Bila giliran kita Ini kita suruh pada Allah Subhanahu SWT Ha, kena duduk situ. Ha? Bila kita terasa bahawa kita ni ada kemampuan, ada kemampuan, ha? maka kita kena daftar, daftar rumah. Ha? Kupulas sedikit-sedikit. Kalau kita mati di waktu itu, kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, aku bercita-cita begini, ha, dan kita dah daftar. Kita terlepas. Tapi kalau kita tidak ada hasrat dalam jiwa kita dakah kita mampu tak ada akal dalam jiwa kita kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ah ha, kita tak lupa ah ini kita kena ah ha, kita kena ingat right dan seorang tidak wajib mengeluarkan zakat yang memiliki perhiasan yang sifatnya ah ha, boleh untuk memakainya dan jika perhiasan itu emas dan perak ini disediakan untuk dijual belikan atau untuk disewakan Maka wajib dikeluarkan zakatnya Lebih lanjut ha, Dapat dilihat pada buku-buku fiqh Perihal zakat perhiasan Yang kadang-kadang ada perbezaan pendapat Antara para alim ulama ha, Zakat yang membabitkan perhiasan Mah dan peruk ha, Perak ni Zakat dia Dia tidak sebagaimana mah ha, Mas ha, Zakat dia bila kita sampai Ha, saya ambil ini yang paling yang paling ringan lah yang paling ringan perhiasan yang kita pakai dia ada kadar dia, ha, dia ada kadar. Dia. kalau emas ha, kita jangan sampai lebih daripada 100 gram ha, 100 gram ini pendapat daripada ulama' yang paling ringan ada ulama' mengatakan sampai 60 gram tapi ini berat ha, pendapat yang berat ha, paling kurang boleh ambil 100 gram ha, 100 gram ha. Saya ni menaik gemah. Saya tahulah. Ha, jadi, ha, ramai orang tanya saya sebut 100 gram. Ha, kalau pakai, ha, kita pakai rantai leher, tali tangan dan sebagainya. Ha, kita jaga jangan melebihi 100 gram. Bila lebih daripada 100 gram, boleh pakai. Cuma yang lebih daripada 100 gram itu, kita kena keluarkan zakat. Keluar zakat ini mudah saja. Ha, lebih daripada 100 gram. Ha, katakanlah kita pakai 120 gram maka 20 gram itu kita kena bayar zakat. Harga 1 gram kita tengok dalam PV tiap-tiap malam Ah ha, 1 gram. Ah ha, kalau kemarin 141.21 RM untuk satu gram. Jadi kali dengan 20, ah ha, kemudian bagi dengan 40. Ha, jawab keluarlah. Ah ha, duit ah ha, duit zakat tersebut. Ah ha, jadi orang perempuan ini kena ina. Sekiranya emas yang ada pada kita kita tak pakai. Kita simpan kat rumah. Simpan kat rumah ni 10 gram pun kena. Ah ha, ini dia zakatlah. Ha 10 gram pun ah ha, kita akan kena. Ah ha, kena zakat sekiranya ah ha, benda ini ah ha, kita ha, kita simpan ah ha, dekat rumah kita. Ha itu. Ha cuma biasanya orang perempuan ini dia pakai dan pakai ini tidak semestinya tiap-tiap hari. Dah. Ha tak semestinya tiap-tiap hari. Ah ha, kita pakai sekali-sekala. Ah ha, waktu kita nak pergi kenduri, waktu kita nak berjalan, orang perempuan dia pakai. Jadi bila dia pakai dikira Emas ini dikira pakai. Ha, dikira pakai ha, dalam syarat. Dan bila dikira pakai, walaupun kebanyakan daripada waktu ha, duduk dalam almari, duduk dalam tipsi ke ha, rumah kita. Ha, maka yang ini kita kena kira, ha, jangan melebihi 100 gram. Ha, yang lebih daripada 100 gram, ha, maka kita ha, dikenakan zakat. Ada pendapat yang mengatakan 120 gram. Pendapat ini bukan duduk di dalam ahli sunnah wal jama'ah ah ha, pendapat ini ah ha, pendapat daripada qawaris kita tak boleh pakai ha, dan ada juga buku-buku bahawa ni saya terbaca dia ambil 120 gram saya kata tak betul dia dulu ah ha, tak betul itu pendapat bukan daripada ahlussunnah wal jamaah dalam ahlussunnah wal jamaah yang paling ringan sekali saya ambil 100 ah ha, 100 gram ha jadi ha, ada ulama kata 60 ada 70 ada 80 bakal kalau ambil 60 takut membebankan sangat takut berat sangat Cuma kalau kita nak ambil ha? 70 ke... <laughs> itu lebih akbar. Lebih akbar. Dia masuk dalam bak lebih akbar. Ha, cuma yang paling... Ha? Longgar sekali... Iaitulah 100 gram. Ha? Bila kita ada 100 gram... Ha? Kalau kita pakai... Sekadar 100 gram... Ha? Tak kena zakat. Tak ada masalah. Ha? Cukup setahun... Tak payah keluar zakat. Lebih daripada 100 gram... Yang lebih itu. Ha? Yang lebih. Ha? 120... Ha? Maka 20. Ha? 20 gram itu... Ha? mesti kita kena bayar zakat dan bayar zakat biasanya kita bayar dalam bulan Ramadhan lah, bagi memudahkan kita begitu juga zakat-zakat lain hadirin dan hadirat muslimin dan muslimah rahimahumullah saya kira sekadar itulah pengajian kita dalam perkara zakat Ha, dan zakat ini dia panjang sikit. Ha, dia panjang sikit. Ha, dia ada cerita, dia dia ada hikayat dia insya-Allah. Ha, walaupun panjang saya rasa ha, sekali kita lalu lagi ha, habislah ha, bab zakat ini. Ha, dan insya-Allah mudah-mudahan beberapa benda yang ha, didedahkan ha, oleh ha, al-Imam Az-Zahabi Al dalam besobo-beso ini ha, paling tidak ha, memberi ilmu kepada kita dan memberi ha, peringatan kepada kita semua insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik datang daripada kejahilan dan kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajdikal karim. Amin. Allah masya Allah, Saya Nabi Muhammad salat dan tinggi Nabiha' min jami' al-akwa'il, Afa'at dan tinggi Nabiha' min jami' al-hajat, lalu pihir Nabiha' min jami' al-siyat, dan tinggi Nabiha' min kaa' al-darjat, dan tinggi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatillahi arhamar rahimin rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim watub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban